Wa anfa'ana bima'allamtana Wa anzidna ilma Allahumma inna nas'aluka Ilman nafi'a Wa rizqan tayyiba Wa amalan mutakabbala Allahumma faqihna Fiddin wa allimna atta'wil Allahumma inna Ala zikrika wa syukrika wa husni Ibadatik ba'du ikhwata al-iman Kamuslimin dan muslimat Para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakum Jami'an Alhamdulillah, segala puji dan syukur, senantiasa kita haturkan kehadir Allah Senantiasa hati kita mengagungkan Allah Dengan penuh keyakinan bahawa seluruh nikmat dan karunia hanya datang dari Allah Lisan kita yang selalu memuji dan memuja Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang merupakan kesyukuran lisan kita kemudian amal yang selalu kita lakukan amalan yang selalu kita kerjakan dengan anggota badan kita merupakan bukti nyata kesyukuran seorang hamba atas seluruh karunia dan nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Taala. maka wajib kita bersyukur kesyukuran yang sempurna Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Kemudian selawat dan salam mari kita perbanyak terutama di hari yang mulia ini. Kita ucapkan untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhtal iman para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan keimanan kepada Allah Yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan syarat spesial masih berkaitan dengan nas-nas tentang sifat Iaitu dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya bahawa ahli sunnati wal jamaah, tatkala mendapatkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Taala ta mereka mengimaninya menerima, meyakini mengimaninya sebagaimana teks ayat atau hadis tersebut Sesuai dengan zahirnya Ya Makna zahir Dari ayat Atau hadis Yang segera kita bisa Pahami dengan akal dan pikiran kita Ya Terutama mereka yang Memahami bahasa Arab Ya Itu kewajiban kita Maka kita tetapkan Kita imani kita yakini kandungan yang terdapat dalam ayat tersebut yaitu penetapan terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala ta ini akidah prinsip dasar yang disepakati oleh Ahli Sunnah merupakan landasan utama di dalam menyikapi ya, nasmas Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, Ta ya. Tidak diselewengkan Tidak dita'wil Tidak diingkari ya. Tapi ditetapkan Sebagaimana zahirnya Ya Taib Kenapa demikian Kenapa yang ditetapkan oleh Allah Dan Rasulnya Itulah yang diinginkan oleh Allah secara zahirnya. Nah, terutama Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas yang dimaklumi, dipahami. Ikhutaliman bahagia rahimakumullah Ya, sebagai tambahan penjelasan tentang hal ini Ada sebuah kaedah yang juga diyakini oleh ahli sunati wal jamaah di dalam memahami di dalam menetapkan sifat-sifat Allah T.W.T. Ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat bahawa ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala secara makna itu diketahui ya, secara makna diketahui akan tetapi secara kaifiyah hakikatnya tidak dimaklumi sehingga ada dua sisi yang harus kita perhatikan ya setelah kita membaca Al-Quran dan hadis-hadis Nabi S.A.W terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'baraka wa Ta'ala kita membaca Al-Quran ya yadullahu qaidihim lima khalaqtu biyadayyah naam walitusna ala aini ya, penetapan tentang mata bagi Allah استوى على الأرش ثم استوى على الأرش الرحمن الرحش استوى يا سبح اسم ربك الأعلى العلي الكبير العلي المتعال ويبقى وجه ربك وجاء ربك وجه وجه وجاء ربك دندة ربك pada hari kiamat. Kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana disifat oleh Nabi Sallam, Yanzilurabbuna, turun ke langit bumi sepertiga malam terakhir, dan sifat-sifat yang lain di dalam hadis yang sahih, bahwa di hari kiamat. Allah telah berjanji akan memenuhi neraka jahannam dengan manusia dan jin begitu lagi masukkan penghuni neraka ternyata masih tersisa masih banyak yang kosong ternyata neraka tersebut luas maka neraka terus berkata kepada Allah hal min mazid, hal min mazid. apakah masih ada tambahan ya Rab apakah masih ada tambahan ya Rab Ya. Ternyata telah dimasukkan seluruh penghuni neraka ke dalam neraka masih tersisa. Allah telah berjanji akan dipenuhi. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Yadaul Jabbaru qadamahu, begitu kata Rasulullah, Allah meletakkan kakinya di dalam neraka tersebut fa yanzawi ba'daha ba'da. Ya, bertaut. Ya neraka tersebut sehingga neraka itu mengatakan katin, katin, cukup ya Allah cukup ya Allah itu kita imani nah maka semua sifat-sifat terdapat dalam Al-Quran ditetapkan secara lahirnya kenapa demikian? kerana makna makna dari sifat-sifat tersebut itu dimaklumi. Ya. Karena sifat tersebut Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri. Ya. Allah nisbatkan kepada dirinya sendiri. Maka sifat tersebut sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Makanya ahli sunnati wal jamaah begitu membaca Al-Quran dan mendapatkan sifat-sifat tersebut begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama yang tertancap dalam keyakinan mereka yang tertanam dalam lubuk hati mereka hati sanwari mereka yang pertama adalah pengagungan kepada Allah ya pengagungan al-ijlal wa at-ta'zim. Nah, kenapa demikian? Kerana mereka meyakini sebagaimana firman Allah, "Laysa kamitsli shay'in. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala suatu apapun." Mereka meyakini "wa ma qadarullah haqq qadri." Manusia sungguh tidak mengagungkan Allah dengan pengagungannya sesungguhnya kerana mereka meyakini makna dari nama Allah Al-Kabir Al-Azim yang maha besar yang maha agung ya yeah. mereka meyakini makna firman Allah wal-ardhu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah bumi semuanya itu hanya berada dalam genggaman tangan Allah dan langit bagaimana digulung oleh Allah dengan tangan kanannya Allah yang mengatakan hal itu. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawati matwiyatan bi yaminih. Bi yaminih, yamin bahasa Arab ya kanan. Tangan kanan, yamin. Matwiyah yaitu tudigulung. Ya. Seperti seorang menggulung kertas penemanya tawayatu, menggulung. Ya. Nah. Itu firman Allah. Tamus Surah Az Zumar, ya. Yeah. Dan itu yang dibaca oleh Rasul, didengar dari Jibril, dan itu pula yang disampaikan Rasul pada Sahabat. Didengar oleh Abu Bakar, didengar oleh Umar, didengar oleh Uthman, Ali, kaum Muhajjirin wal Ansar, ya. Yeah. Begitu mereka mendapatkan ayat-ayat tersebut, maka yang hadir dalam benak pikiran mereka ta'zim, ta pengagungan bahawa Allah tidak menyerupai satu pun dari sifat makhluk mereka ingat ya tentang kebesaran ciptaan Allah ia menunjukkan akan kebesaran sang pencipta bukan telah sampaikan ya bahwa salah satu dari malaikat yang memikul arash ya salah satu dari malaikat yang mengukul aras dengan izin Allah bahawa jarak ya, antara daun telinganya dengan pundaknya ya, itu sejarak, ya, sejauh 700 tahun perjalanan 700 ratus, sabu umiyah ti'ah sabu umiyah, bukan sabi'in bukan 70, 700 tahun perjalanan Silakan para pemirsa bayangkan berapa jaraknya itu. Berapa mil itu? Ya. Itu satu malaikat yang Allah izinkan ya kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita umatnya. Maka baru misrahimakumullah sering menyampaikan ini pembahasan tentang iman kepada Allah sang pencipta yang menciptakan kita dari sebelum ada menjadi ada dan Allah telah ada tanpa pemula dan telah memiliki sifat keagungan kebesaran secara azali sebelum Allah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang sifat-sifatnya karena Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita hambanya Agar kita mengetahui keagungan kebesarannya Sebelum hal itu semua Allah telah ada Tanpa pemula Allah telah memiliki semua sifat Kesempurnaan, keagungan, kemuliaan Itu wajib kita yakini Ya yeah. Nah Ikhutah iman Bumsar Rahimahkumullah Maka dari sisi makna Semua Ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Nabi Sallam itu diketahui mananya. Tapi ada sisi kedua yang harus kita perhatikan dan waspadai. Jangan sampai kita memiliki ya keinginan untuk mengetahuinya. Apa itu? Bahwa dari sisi hakikatnya, dari sisi kaifiyahnya, ya maka ini tidak akan mungkin diketahui mustahil ya yeah. mustahil dan kita meyakini hakikatnya ada tapi tidak mungkin kita ketahui ya yeah. tidak mungkin kita ketahui ya yeah. karena kita memaklumi setiap sesuatu yang wujud ya yeah mawujud Allah wajibul wujud kata orang-orang ahlul kalam wajibul wujud iaitu wujudnya azali ya yang tanpa pemula dan tidak akan berakhir dan tidak butuh kepada makhluk ya taib setiap yang ada pasti memiliki zat dan setiap zat pasti memiliki sifat Nah. jika makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala Ta memiliki sifat yang kita mengetahui ya, bahawa sifat tersebut sifat yang sempurna contoh pendengaran ya, penglihatan ilmu bahkan sifat juga rahmat, kasih sayang yang ada pada diri seseorang sifat ya terkadang manusia emosi marah ya itu sifat jika manusia makhluk yang sebelumnya tidak ada kemudian diciptakan Allah menjadi ada dan akan fana memiliki sifat-sifat yang menunjukkan akan eksistensi dia ya keberadaan dia tapi sesuai dengan kelemahannya, keterbatasannya, kefakirannya, ya, kekurangannya, kelemahannya, maka tentu min membabi buta. Tentu secara ya lebih utama lagi bahawa Allah yang menciptakan pasti memiliki sifat-sifat seluruh kesempurnaan tadi. Tidak ada masalah dalam hal ini kendati sama Allah maha mendengar manusia juga ada pendengaran Allah maha melihat manusia juga memiliki penglihatan Allah al-alim mengetahui Maha e, berilmu yeah. manusia juga memiliki ilmu yeah. tapi sekedar ada kesamaan antara nama istilah penamaan tidak menunjukkan kepada kesamaan dalam hakikatnya Maka ikhwatul iman para bersahihumakumullah kaidah dalam hal ini sebagaimana ahli sunnah ya menyepakati dan menjelaskan hal itu Allah wahiru nusus sifat ma'luma bi'tibari wa majhula lana bi'tibarin bi akhar bahwa zahirnya nas nas sifat Dalil-dalil tentang sifat Zohirnya Iaitu teksnya Secara tekstual Dari nas-nas tersebut Itu maklumah Diketahui maknanya Arti, Maklumah diketahui maknanya Ya Tetapi dari sisi kedua Sisi kaifiah Hakikatnya dalam bahasa keifiyatuh kunhuhu hakikatuhu ya hakikatnya bagaimana sifat tersebut ini tidak akan mungkin bisa diketahui jadi ada dua sisi ya nah apakah ada dalil yang menjelaskan kaedah ini na'am dijawab bahawa na'am ada dari tinjauan syariat dan tinjauan logika yang sehat sering disampaikan bahawa agama ini harus berlandaskan syariat dan menggunakan akal yang sehat logika yang benar ya logika yang dibimbing oleh wahyu logika akal yang mendapatkan penerangan dari syariat seperti matahari menerangi bumi. Namp, begitu matahari terbit sehingga mata kita bisa melihat karena ada cahaya penerangan. Datang syariat, manusia punya akal. Lalu syariat menerangi, memberikan cahaya, ya nur, hudan, wanur, kan begitu? Lalu akal menerima maka akan menjadi cemerlang bersinar bercahaya bersih ya yeah. kena terjadi ya yeah, penerangan dari wahyu nah kita pahami syariat dengan logika yang benar kena syariat untuk orang yang berakal bukan untuk orang yang gila yang dikritisi oleh para ulama terhadap ahlul kalam orang-orang pilsa ahlul kalam mereka menjadikan akal sebagai ya, landasan tunggal lalu ini jadikan sebagai ya hakim yang mengadili syariat ya akal semata akal yang telah jauh dari agama akal yang tidak lagi mendapatkan cahaya penerangan dari syariat nah apa yang terjadi ya akalnya rusak pemikirannya rusak muncul berbagai subuh subuhat-subuhat akidah-akidah yang rusak menyimpang dari agama baik secara dalil syar'inya yaitu semua ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahawa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang jelas, ya, agar manusia, agar umat manusia memahami perintah dan larangan, berita, ya, agar mereka memahami. Maka Allah turunkan dengan bahasa Arab yang jelas, yang tidak ada kesamaran dalam bahasa tersebut, dan diperintahkan mereka untuk mentadaburnya, dan juga diperintahkan mereka untuk memahaminya, ya. Dan ayat tersebut merupakan ya pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Semua hal itu menunjukkan kepada kita bahawa maknanya diketahui dan dimaklumi. Kalau seandainya makna dari nas-nas sifat tersebut secara khusus atau nas-nas tentang hukum-hukum yang lain dalam syarisan tidak diketahui, maka tidak ada arti dan makna dari perintah untuk mentadabur dan mengetahui memahami. Tajim di antaranya firman Allah Tabaraka wa Taala. Dalam Surah al ayat 2.9, "Kata Allah Taala, Kitabun anzalnahu Hu Ilaik Mubarak Liyadbar Ayatih, Walyadzakr Ulul Albab." Kata Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi nya, Kitabun, yaitu "Kitab itu Kitab Al-Quran Anzalnahu Hu Yang Kami Turunkan kepadamu kepada Muhammad." Ya. Lewat perantara Jibril. Ya. Mubarakun kitab yang diturunkan tersebut mubarak yang penuh dengan keberkahan. Kebaikan. Ya. Menunjuki kepada seluruh yang baik. Nah. Yahdi lil latihi aqwam, yang paling baik dan yang terbaik. Nah. Kata Allah, "Li yadabburu ayatihi agar mereka umat manusia ini mentadabur Ya, tadabur sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Tadabur itu memahami ya, usaha untuk mengetahui, memaklumi, mengetahui, untuk ya mengetahui maknanya. Ditadabur diperhatikan, dianalisa. Ya. Tapi kemudian kata Allah, lihat dan ayati agar mereka mentadabur ayat-ayatnya. Ayat-ayat di sini umum, ada ayat yang berkaitan dengan hukum, ibadah, ya perintah dan larangan, ayat yang berkaitan dengan ya berita umat-umat sebelumnya, kisah umat-umat sebelumnya, ayat yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya sepertiga Al Quran kandungannya, subtansinya tentang nama-nama dan sifat Allah, begitu banyak dalam Al Quran. Sehingga kita kenal, wah, oh, ya, nama Rob yang kita ibadati, yang kita selalu sujud kepadanya, bertawarlu kepadanya, mengagungkannya, berfikir, ya, kita dapatkan nama-nama dan sifat-sifatnya tertera dengan jelas di dalam Al-Quran. Nam, dan itu semua lihat dzekarul albab agar orang-orang yang berakal. Albab ulul albab al lub itu akal. Mereka ingat, mereka mengetahui, mereka mempelajari. Jadi memang Al Quran diturunkan untuk orang yang berakal. Gunakan akal yang sehat. Karena kalau orang yang jahil, orang yang separuh berakal, tidak marham terhadap Al Quran. Apalagi kalau tidak mengetahui bahasa Arab. Ya. Maka orang yang berakal, orang yang sehat logikanya. Ya benar pemikirannya Dia paham terhadap Al-Quran Kerana Allah menyebutkan Dia terdakar wudul alba Naam Ini dalam surat Surat ayat 29 Di dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan La'allakum taqilun. Sesungguhnya Kami menjadikan Al-Quran ya dengan bahasa Arab Arabian, Quranan Arabian dengan bahasa Arab mudah-mudahan kalian la'allakum ta'kilun yaitu mengetahuinya dan akal kalian memahaminya Alhamdulillah Allah muliakan kita dengan akal luar biasa ya Agar kita memahami permasalahan dalam hidup ini terutama dalam syariat ya ini yang membedakan manusia dari hewan ternak yang tidak memiliki memiliki akal jadi turunkan oleh Allah dengan bahasa yang jelas bilisanin arabian mubin jelas nah طيب tujuannya apa agar dipahami berarti maknanya diketahui karena bisa dipahami naam begitu juga firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat an nahl yang tadi dalam surat az-zuhur ayat 3 surat an Al nahl Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas ma nuzzila ilayhim wala'allahum yatafakkarun An-Nahl ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikra. Adz-dzikra itu Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna al-Dhikra wa inna lahu lahafizun. Semuanya kami yang menurunkan adz-dzikra. Naam. Kemudian kami yang menjaganya. Naam. Kenapa Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Litubayyin linnas. Agar kamu Muhammad menjelaskan kepada manusia. Tubayyin menjelaskan linnas kepada manusia. Apa yang dijelaskan? Ma'nuzilaihi, apa yang diturunkan kepada mereka? Ya. Menandai Al-Qur'an, hukum-hukum baik dalam urusan ibadah, Aqidah muamalah, akhlak semuanya. Ya agar engkau menjelaskan kepada mereka Muhammad. Ya, menyampaikan. Wala'allahum yatafakkarun. Mudah-mudahan mereka itu ya tafakkur, memahami. Menggunakan akal mereka mentafakkur ya, betafakkur, memahami, menghayati. Nah. Kenapa? Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan agar mereka memahami. Men, ber, bertafakur tentang ayat tersebut ini sebagai pertanda bahawa makna dari ayat-ayat Al-Quran itu dipahami. Kendati pemahaman manusia ya berbeda-beda sesuai dengan tingkat keilmuan. Ya. Kalau ada yang mengatakan, oh, "Ya, saya enggak paham, sahya. Bagaimana tingkat keilmuannya? Kalau tidak paham, berarti belajar dulu. Ya kan? Masa orang awam yang jauh dari ya dunia ilmu kemudian ya sumber ilmu kemudian tidak paham bahasa Arab kemudian seenggak se se paham al-Quran, ya mesti tidak belajar, dia belajar dulu belajar bahasa Arabnya, ya bagaimana belajar ya, grammar tentang masalah Arabnya susunan kalimatnya dan bahasanya dia akan paham. Nah para ulama yang menggeluti bidang ilmu dan ilmu Islam dan mereka para penuntut ilmu yang mempelajari Islam dari sumber yang benar memahami bahasa dengan benar ya yang memahami permasalahan yang terjadi dia mengatakan studi Islam tapi sumbernya bahasa yang gunakan bahasa Inggris bahasa non-Islam dia akan mengkaji Islam tentu berbeda istilah-istilah ya yang ada keilmuan yang ada di kelangan orientalis orang sekuler, liberal yang tidak memahami bahasa Arab sebagaimana para ya, ulema Islam lalu dia ingin berbicara tentang Islam mempelajari Islam ya, alat digunakan sudah berbeda, kecamatan yang digunakan berbeda teori digunakan berbeda pasti hasilnya berbeda sangat disayangkan para ilmuwan Islam, mereka studi Islam ya yang mereka telah melewati ya, jenjang akademisi yang sampai ke tingkat yang tertinggi dan dunia keilmuan ya tapi enggak bisa baca Al-Qur'an, kalaupun bisa baca enggak lurus bacaannya ya. Lulu tidak memahami bahasa Arab Kalaupun ya, paham, uh, mengetahui bahasa Arab Ya Juga tidak memahami istilah-istilah Ulama Islam Ya Dalam setiap disiplin Ilmu ada istilah-istilah Ya Yang harus dipahami Nah Lalu berbicara tentang Islam Apa yang terjadi Ya Kerancuan pemahaman Kerusakan dalam pemikiran Nah Itu yang terjadi Yang terjadi kemungkinan ada yang bertanya, bukankah mereka yang juga menulis tentang ilmu Qalam juga berbahasa Arab? Ya betul, mereka juga bahasa betul-betul banyak juga mereka yang ahli bahasa Arab. Tapi kenapa juga enggak paham? Kok keliru juga? Nah, karena mereka ternyata sekadar mengetahui ilmu alat saja tidak memahami kaedah-kaedah keilmuan yang benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis yang dijelaskan oleh para ulama Islam ternyata itulah penyebabnya mereka keliru dalam memahami ayat tadi maka di disini pentingnya kita di dalam memahami mentadabur mengetahui menghayati ya, menganalisa kandungan dan subtansi ya. Al-Quran dan Hadis tersebut kita membutuhkan bimbingan ulama membutuhkan prinsip kaidah metodologi yang harus kita jadikan sebagai landasan ya di dalam memahami nas-nas tersebut di sinilah sesungguhnya kenapa ulama Islam sepakat di dalam memahami nas-nas Al-Qur'an mereka kembali kepada pemahaman orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah yang langsung mendengar dari Rasulullah penyampaiannya secara lafalnya dan juga pemahaman ya, terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut siapa mereka? muhajirin wal ansar siapa mereka? tabiin kena begitu kata Allah sabiqunal awalun muhajirin wal ansar waladhinat taba'uhum na'am Ikhwaliman bismillahirrahmanirrahimakumullah. Maka kita meyakini, wajib, wajib diyakini, ya sebagai bukti kebenaran iman kita kepada Rasulullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, telah menjelaskan, mentabelir kan itu tugas beliau وَمَعْلَ رَسُولَ الْبَلَغُ mubin Tugas Rasul ini menyampaikan Balag Apa yang disampaikan? Wahyu Kepada siapa disampaikan? Ya manusia yang terbaik yang hidup di zamannya Para sahabat Disampaikan lafalnya Dan disampaikan maknanya Ya kena tujuan Lafalnya memahami atau menyampaikan Lafalnya Tujuannya untuk memahami isi kandungannya naam itu tujuannya redaksi kalimat ungkapan itu merupakan wasilah untuk tujuan utama yaitu menyampaikan risalah atau makna pesan ya nasihat ujangan perintah kalau sekedar membaca lafalnya tidak memahami isi kandungannya maka sungguh sangat ya kurang manfaatnya karena sebatas hanya mengetahui redaksi atau kalimatnya saja. Itu taliman Rasulihimakumullah. Kita yakini ya, tanpa ada keraguan. Di waktu hajjat hajjat wada', haji wada', ya, 9 Hijriah. Di tengah ya lautan manusia yang hadir bersama Rasulullah. Para sahabat ya menyaksikan Rasul berkhutbah apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Innakum mas'uluna anni. Pemadaquluna. Ta wahai para sahabatku, wahai umat manusia. Kalian nanti akan ditanya oleh Allah. Ditanya tentang siapa? Tentang aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mas'uluna anni. Apakah bertanya tentang nasabnya? Tidak. Ya. Yeah ditanya tentang kelahirannya tidak apa yang ditanya oleh Allah yaitu ditanya tentang tanggung jawab beliau di dalam mengemban amanah menunaikan risalah dan menyampaikan agama itu yang akan ditanya apa jawaban para sahabat naam jawaban para sahabat, ya, yang hadir pada kesempatan tersebut, kata mereka, nashhadu, nashhadu, biannaka qad balagt al risala, wa addayt al amana, wa nasyahat al umma. Naam. Ya Rasul, kami bersaksi Kami bersaksi Bahawa engkau telah menyampaikan risalah Secara sempurna Menunaikan amanah Dan telah memberikan nasihat kepada umat ini Naam Jadi beliau telah menyampaikan Allah perintahkan Ya Rasulullah balik ma'un zillah ilaih Ya Rasulullah sampaikan apa yang turunkan kepadamu Maka keyakinan kita Dalam hal ini Kita meyakini bahawa Nabi SAW telah menyampaikan Lafal dari Ayat-ayat Dari wahyu yang turunkan kepadanya Dan juga Makna dari Ayat-ayat tersebut kita yakini Jika telah disampaikan Berarti Maknanya telah diketahui Telah disampaikan Diketahui oleh orang yang mempelajarinya, Orang yang mencarinya Yang bersungguh-sungguh menuntut ilmunya Dan ia tetap Tidak dimalumi oleh orang yang tidak mau belajar Atau yang jauh dari ilmu Ikhutuliman Bismillahirrahimakumullah. Maka kita yakini Allah menyebutkan bahawa Al Quran diturunkan untuk ditadabur. Allah Subhanahuwataala menjadikan bahasa Arab dengan uh, menjadikan Al Quran dengan bahasa Arab diturunkan dengan bahasa Arab agar manusia bisa memahaminya dan Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya dari kumpulan nas-nas yang berbicara tentang keberadaan Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas dengan Bilisanin Arabiyin memberikan sebuah kesimpulan bahawa makna dari teks-teks Al-Quran dan Hadis tentang syariat ini secara umum dan secara spesifik tentang sifat-sifat uh, Allah Tabaraka wa Ta'ala itu diketahui dimaklumi jika ada yang mengatakan tidak dimaklumi, dia mutashabih samar-samar. Berarti harus belajar lagi, belajar kepada ahlinya agar dia memahami. Tapi ini sisi pendalilan. Jadi suruh mentedabur, ya, berarti bisa dipahami. Kalau tidak ditedabur, tidak bisa dita, uh, tidak dipahami, maka tidak bisa ditedabur. Taib. Amin dan ayat-ayat yang senada ya tentang apa yang disampaikan tadi bahawa Al-Quran dengan bahasa Arab dipahami jelas maknanya kemudian yang kedua dari tinjauan dari tinjauan apa logika akal yang sihat ya kena akal yang sihat akan menyatakan bahawa suatu hal yang mustahil, ya, mustahil untuk akal yang sehat. Allah turunkan Al-Quran kitab, kemudian Rasul berbicara, ya, terkalem, ya, dengan perkataan, penjelasan yang Al-Quran sebagai wahyu, dan sabda-sabda Nabi sebagai panduan, ya, petunjuk, khairul hadi. Hadji Muhammad Sallam. Dari itu juga wahyu. Wama yantiq wa anil hawa inhu illa wahiyuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsu. Yantiq tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tapi wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya, maka mustahil menurut akal yang sehat Bahwa kitab tersebut diturunkan dan hadis disampaikan Nabi Sallam sebagai kitab petunjuk. Hudan lil nas, hudan lil muttaqin. Khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi kata Nabi sallallahu di setiap Jumaat beliau berkhutbah menyampaikan hadis tersebut fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatu perkataan yang terbaik adalah kalamullah petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah dan yang perkara yang paling jeleh adalah bidah setiap pekan disampaikan Nabi sallallahu Agar tertanam dalam hati sanubari umat Islam ini pedoman hidup, ini prinsip hidup. Agar mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disampaikan Nabi Sallam. Nah mustahil menurut akal yang sehat, logika yang benar, kitab yang diturunkan sebagai petunjuk, pedoman hidup yang menunjuki pada seluruh kebaikan sebagai rahmat. Ya. Hada Huda hadah hudaka tullah hada basairu linnas wa hudan wa rahma hudan lil muttaqin nurun ya shifa' lima fis sudur yahdi ya lillati hiya aqwam Menunjuk kepada seluruh kebaikan maka mustahil kitab ya yang disifati oleh Allah dengan segala keagungan kemuliaan kitab petunjuk pedoman hidup yang menunjuk kepada seluruh kebaikan dalam segala lini kehidupan Dalam segala perkara Ya Dari yang terkecil Sampai yang terbesar Maka sesuatu yang mustahil Ya Dalam perkara-perkara yang Mungkin kita yang menyepelekan Tentang Adab tata cara Ya Akramakumullah Ya B.A.B saja Ya buang air besar, buang air kecil itu di di subhanallah ya. Disebutkan bagaimana tata caranya. Ya, jika hendak dijelaskan hukumnya, tata caranya, lalu bagaimana dengan perkara yang paling besar, yang paling mulia yaitu ma'rifatullah. Mengenal Allah yang merupakan kebutuhan jiwa manusia gizinya hati dan jiwa mereka ya bahawa kebutuhan mereka kepada hal yang demikian itu mengenalah itu lebih kebutuhan pada makan dan minuman mereka maka mustahil menurut akal yang sehat kitab yang diturunkan sebagai kitab petunjuk dan hidayah kemudian tidak dipahami maknanya terlebih lagi dalam perkara yang paling besar perkara yang paling agung perkara yang paling mulia ya Pengetahuan tentang hal itu merupakan yang paling utama Yang tidak akan mungkin seorang bahagia Yang tidak akan mungkin sempurna imannya Tidak akan mungkin dia bahagia Kecuali bila mengetahui hal itu Ma'rifatullah, mengenal Allah Bagaimana mengenal Allah? Mengenal nama-nama dan sifatnya Bagaimana seorang akan kenal pada Allah Kalau dia tidak memahami Nama-nama dan sifat tersebut tidak memahami ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal itu, maka mustahil menurut akal yang sehat, logika yang benar, bahawa ada dari makna-makna, ya, Al-Quran, ayat Al-Quran dan tidak dipahami, ya, maka dalam hal ini, kitab yang diturunkan oleh Allah, ya, bukan sekadar hanya huruf tanpa makna bukan Tapi yang tersusun dari huruf-huruf yang mengandung makna yang utama Allah sungguh telah menjelaskan hal itu tidak, -tidak rinci dijelaskan sejelas-jelasnya kitabun uhkimat ayatu batut uhkimat apa arti uhkimat betul-betul jadikan ayat yang paling agung yang terbaik ya hikmah dalam susunannya redaksinya maknanya wa fussilat dan jelaskan lagi dari siapa dari sisi siapa milladun hakimin khabir jadi dari Allah yang maha mengetahui yang maha bijaksana nah makna tersebut Allah turunkan kepada Jibril Jibril perintahkan menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi bukan lafalnya saja dua sekaligus lafal dan maknanya Nah, ikut aliman Bismarahimakumullah. Ini yang dari sisi yang pertama. Dari sisi yang pertama, bahawa maknanya diketahui. Maka begitu ikut iman membaca firman Allah sebagai contoh, ya. Al-Rahman wa al-Arsh istawa. Ya. Thumma istawa al-Arsh. Al-Rahman ya. al-Arsh istawa. Istawa di atas arsh. Istum semesta wa alal arsh dalam enam ayat. Redaksinya sama tujuh ayat. Semer istawa alal arsh. Ya. Maka maknanya diketahui. Kena tadi jelaskan Maknanya diketahui. Ya. Kalau ada yang mengatakan saya tidak paham maknanya usabati belajar lagi. Belajar. Tak ada obatnya kecuali belajar tinggalkan, ya, cara-cara ahlul kalam dalam memahami ini. Karena walaupun dia belajar, tapi menterdoling gunakan ahlul kalam, konsep ahlul kalam, teori ahlul kalam, dia eh, juga akan, ya, ngelane pemahamannya, nggak paham-paham juga. Karena maka kita perhatikan, walaupun dia belajar dari tinggi-tinggi sampai doktor, profesor, ya, tinggi, banyak kira-emia -kira menurut, tapi juga tidak memahami sebagaimana teori ahli sunnah dalam memahami konsep Ahli Sunnah dalam memahami asma wa sifat tadi juga enggak paham-paham juga ya. kerjanya apa? Ya. menyelewinkan, menta'awil dengan berbagai logika-logika yang enggak kadang, -kadang tidak masuk akal ya, itu yang terjadi yang terpengamai hidayah ya. kita bersyukur Allah bimbing kita untuk mengenal al-haq dan men meniti jalan al-haq dengan cara yang haq ada orang tujuannya baik. Ingin mengagungkan Allah, tapi jalannya keliru. Seperti Ahlul Kalam ingin mengagungkan Allah, tapi jalannya keliru di takwil sifat-sifat Allah. Dengan persepsi apa? Kalau ditetapkan zahirnya itu mutasyabih. Enggak, itu samar-samar kata dia. Kalau ditetapkan secara zahirnya berarti menurut mereka akal mereka yang telah rusak tadi. Ini menyerupai makhluk. Allah tidak menyerupai makhluk. Berarti kesimpulannya apa? Ya, jangan ditetapkan sifat sebagai zahirnya Karena enggak diketahui maknanya Ya Subhanallah Ya, Ya Subhanallah Ya Ya Subhanallah Sungguh Ya, manusia menggunakan logika dia untuk memahami Allah Tapi logika yang telah rusak Bukan lagi dengan bimbingan wahyu Sehingga rumus yang digunakan Rumus akal manusia yang relatif ya dan ini jelas batil rumus tersebut teori tersebut analogi tersebut batil sebatik-batiknya yang pertama kena telah bertentangan dengan nas ya kemudian membuat permisalan Allah mengatakan bila tadribu lila'am tajang itu membuat permisalan ya baik ikhutaliman maizah rahimakumullah ini dersi yang pertama. Thesis yang kedua, hakikatnya. Nah, hakikatnya. Hakikat dari sifat tersebut ya, mustahil bisa diketahui. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan demikian. Wala yuheetuna bihi ilma. Wala yuheetuna bilima. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuheetuna bi'ilmi manusia ya Allah mengetahui makhalba, depan dan belakang dan semua arah Allah mengetahui tentang selalu beluk uh, manusia selalu beluk ya manusia tentang makhluknya semua diketahui Allah subhanahu wa ta'ala tapi mereka wala yihitu nabi ilma al-ihatah maksudnya ya yaitu meliputi arti keilmuan yang meliputi dari semua sisi dan arah itu namanya ihatah menguasai lebih spesial dari ilmu ya, ilmu mungkin mengetahui secara global, mungkin terperinci tapi dia ter terbatas juga tapi kalau ihata dari semua arah dari semua sisi dia ketahui tidak ada yang luput dari keilmuannya ya Allah mengatakan nabi mereka tidak akan mungkin ya, bisa meliputi Allah dengan keilmuannya iaitu ilmu mereka meliputi tentang Allah jika demikian kita mengetahui Allah memiliki zat dan memiliki sifat dan zat pasti memiliki hakikatnya sifat begitu juga naam kerana ada suatu zat yang tidak memiliki sifat itu hanya sekedar khayalan ya, disampaikan tapi tidak ada sifatnya sama sekali. Itu hanya khayalan, tidak ada realitanya. Ya, tidak ada itu sebuah hanya khayalan di akal saja. Ya. Semua yang ada pasti memiliki sifat dan setiap sifat pasti ada hakikatnya. Berbeda dari satu pada yang lainnya sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Nah, Allah memiliki zat. Dhat. Zatnya memiliki sifat. Sebagaimana zat Allah yang memiliki sifat. Dan dhat tersebut memiliki hakikat. Tapi hakikatnya tidak bisa kita ketahui. karena Allah mengatakan, La yuhitu nabi ilma. Ya. Maka secara otomatis. Hakikat dari dhat itu juga tidak akan mungkin diketahui. Kayfiyahnya. Ya. Kenapa demikian? Karena tidak ada jalan dan ilmu. Atau sara sarana atau cara untuk mengetahui hakikat dhat. Sementara sifat itu ada pada dhat. Ilmu. Ya Yadun Tangan Allah Tangan itu Adalah Sifat Zat Allah Jadi Allah memiliki tangan Allah memiliki Ya Mata Allah memiliki kaki Kenapa begitu dalam hadis yang sahih Tanpa ada keraguan Kita katakan hal itu Ya Terserah apa kata Ahlul Kalam Oh ini musyabbiha Mujassima Enggak yang penting Allah mengatakan Ya Kena keyakinan kita. Tatkala Allah mengatakan, itu Allah menisbatkan pada dirinya, dan kita meyakini, memahami dengan benar, meyakini seyakin-yakinknya firman Allah lesa kamilhi syaiq. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi Allah memerintahkan untuk menetapkan wasmiul basir. Naam, tetapkan sifat, tetapkan nama aku berserta sifat antarkanu dalamnya, tapi jangan diserupakan. Tatkala kita menetapkan sifat, maka pikiran kita dibersihkan dari berbagai persepsi negatif. Tentang Allah Yang ada keagungan dan kebesaran kepada Allah Itu akidah kita Kita katakan Allah punya tangan Ya yeah. Berapa tangan Allah Dua Allah punya mata? Dua Ya yeah. Allah berbicara Allah turun Allah datang Wajah Rabbuk ya, yeah. Ja' Rabbuk yang Rabbuna, turun Rabb kita." Itu kata Nabi sallallahu alaihi adakah yang lebih fasih, yang lebih jelas dari perkataan Allah dan rasul "Waman asdaqu minallahi hadithan waman asdaqu minallahi qila." Tidak ada lagi. Itu yang paling jelas. Maka kita katakan, "Tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah." "Maanan kita ketahui?" Maka ahli sunnah mengetahui maknanya. Mereka tidak mengatakan Istawa alal arsh apa artinya. Allahu a'lam. Ia artinya jelas maklum kata Imam Malik. Istawa alal arsh irtafa awalah tinggi di atas arsh. Berarti menjelaskan ketinggian sifat Allah Taala. Ta Tapi hakikatnya baru Allahu a'lam. Adapun yang mengatakan, ya Madhab Salaf kata mereka menyerahkan maknanya dan hakikatnya kepada Allah ini kedustaan kepada Madhab Salaf kedustaan kepada ahli sunnah bukan begitu madhab ahli sunnah bukan begitu akidah Rasulullah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali Mubasyari, Nabil Jannah dan Muhajin bukan begitu bukan begitu inilah kedustaan ya kebatilan yang disebabkan pada matahabussalam ya, yang dikenal dengan madhab tafwid tafwid itu menyerahkan apa yang diserahkan? kata mereka, ya serahkan mana kepada Allah apa yang kita ikut campur dalam memahaminya Allah memintakan kita untuk mentadabur. Lalu menurut ahlul kalam, madhasalah itu tafwid. Kata mereka lebih selamat. Ya. Berarti, konsekuensinya adalah, Rasul tidak menyampaikan makna. baik, Berarti, sahabat tidak memahami. Memang tadi disampaikan. Berarti mereka juhala'na'udzubillah. oleh karena itu kita katakan maknanya diketahui tapi hakikatnya makanya benar kita yang memalik istiwa itu diketahui maknanya itu bahasa Arab tapi kalau hakikatnya kita yang memalik ya majhulah ya rumahkullah tidak diketahui pertanyaan anda ini kata beliau bid'ah maka keluar dari majlis ilmu ini diusul yang memalik kerana pertanyaan sudah pertanyaan bid'ah nah maka kita katakan yadullah wa qaidim tangan Allah berarti Allah memiliki tangan dan tangan Allah dua kenapa? ayat menyebutkan lima khalaqtu biyadaya dan itu bahasa Arab kita mengetahui maknanya dan Allah mengatakan lesa kami thlishay tidak ada yang serupa dengan Allah berarti Allah memiliki tangan tapi tangan tidak serupa dengan tangan makhluk tangan Allah sesuai dengan kebesaran keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala yang kemuliaan dan keagungan tersebut merupakan sifat that Allah secara azali Nah, jadi sebelum Allah menyebutkan sifat-sifat dalam Al-Quran, ya, maka Allah telah memiliki sifat tersebut. Ya, keagungan itu sifat Azali Allah, kemuliaan, kemaluan mutlak. Maka sifat tersebut seiring dengan kebesaran dan keaguan Allah, dan sebagaimana tangan manusia sesuai dengan kelemahan dia keterbatasannya kefakirannya dan kefanaannya semua ini sifat kelemahan dan keterbatasan yang enggak sama jadi jangan terkecoh hanya sekedar nama sama istilah sama arti hakikat sama ya keliru sehingga kita katakan ya sama berarti kalau ditetapkan berarti menyerupai keliru maka kita katakan maknanya jelas ya tapi hakikatnya ini kaidahnya pegang kaidah ini dengan baik pahami dan yakini maknanya diketahui, hakikatnya berbeda, hakikat yang tidak diketahui mustahil, diketahui hakikatnya karena hakikat sebagaimana kita tidak mengetahui hakikat that Allah, maka begitu juga tidak diketahui hakikat sifatnya karena pembahasan antara sifat dengan antara itu pembahasan bab yang sama, tidak berbeda nah ini yang harus dipahami maka terakhir Kembali sampaikan bahawa jika ada yang menisbatkan kepada salaf ahli sunnah wal jamaah bahawa madhab mereka mereka menyerahkan maknanya kepada Allah, tak diketahui maknanya, katakan Allahu Akbar, ya maka ini bukan madhab salaf, karena konsekuensinya mengandung kejahilan, ya, kebodohan, ya dan penisbatan penisbatan pada Rasul dan sahabat, ya dan para ulama. Batin mereka orang-orang yang jahil Tidak mengetahui Si kandungan Al-Quran Kerana Allah Ini yang saya Jadi kaedahnya Ayat-ayat sifat Hadis disifat dari satu sisi Diketahui maknanya Dan dari sisi yang lain tidak diketahui Diketahui maknanya Dan tidak diketahui hakikatnya Tapi hakikatnya ada Ya, Jadi yang dinafikan di sini adalah Ya, hakikatnya bukan keberadaan hakikat. Akhirnya itu ada. Tapi, bagaimana hakikat tersebut, sifat tersebut itu yang tidak diketahui. Mustahil, bisa diketahui. Nah, baik. Itulah ya penjelasan tentang sebuah kaidah di dalam memahami akidah ahli sunnah tentang asma' wa sifat. a'lam. Nah. Quran jazakullakhir barakallahu fik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dan penjelasan yang insyaallah mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua menjadikan pemahaman yang benar mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam asma was Baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya langsung. Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon silakan di 021823643 atau Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan usaha singkat Di nomor 0819896543 Baik kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon Silahkan di 0218236543 Ya, halo Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa? di mana Bapak? Dengan Abu Alif di bawah-bawah bawah, Ustaz Silahkan Abu Alif yang ingin saya tanyakan Ada orang-orang yang kita ajak untuk eh, mengikuti kajian-kajian ilmu Kemudian dia mengatakan bahwa Cukup kalian saja yang mendengarkan Kami hanya mengikuti saja apa yang kami dapatkan dari orang tua kami mengerjakannya Yang ditanyakan apakah pernyataan seperti ini dapat dibenarkan Ya demikian pertanyaan saya, Salamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz Kristen. Nampak. Ya, terima kasih kepada Bapak ya Abu Alif di baw bawah bawah Barakallahfi atas pertanyaannya. Jadi jika ada yang menyatakan, ya cukup hanya ya atau kami hanya cukup mengikuti apa yang telah diajarkan oleh nenek moyang kami artinya para leluhur kami para pendahulu kami ya maka kita katakan ini pernyataan ya sama dengan pernyataan orang-orang yang menolak ya surah Nabi kepada Tauhid nah. Nabi mengajak mereka kepada Tauhid Qulu la'irah maka ya, Hasbuna ma wajatna alaihi aba'ana nah. Hasbuna ma wajatna alihi aba'ana Tama cukup yang kami mengikuti yang kami dalam banyak ayat disebutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahkan bukan ya kaum jahiliyah saja menolak bahkan semua ya umat-umat yang sebelumnya yang menolak Ya seron dakwah kepada tauhid, mengajak ya kepada mengikuti syariat Allah. Ya alasan mereka diantara alasannya ya yang paling jelas dan tampak dalam pernyataan mereka bahawa kami hanya mengikuti nenek moyang kami, para leluhur kami. Silakan baca Al Quran dan dapatkan hal itu. Ya sama, ya. pernyataannya sama. Jadi ini sebagai alasan. Untuk menolak kebenaran yang tidak bisa dibenarkan. Ya, Allah perintahkan kita untuk mengikuti al-Haq. Para leluhur, ya, para pendahulu mereka tidak masuk. Ya, ini akibat dari doktrin, ya, dalam pendidikan yang dikal dengan ya pengkultusan, pengkultusan terhadap ya tokoh atau figur atau yang mungkin ya orang-orang yang ditokohkan. Dan ini juga dinamakan dengan panatisme ya, ta'assub dalam bahasa Arabnya. Ya, demikian itu sungguh merusak pola pikir, merusak ya konsep beragama yang benar. Kena agama al-haq ya datang dari Allah. Al-haq datang dari Rasul dan itu wajib diikuti. Ya. Al-hukum dari Robi' berantang dari Ramu. Maka wajib kita mengikuti al-haq. Nah. Itu tiba mahu ansilailikamil Robi' ikuti apa yang Allah turunkan kepadaMu dari Ramu. Talam banyak ayat ya untuk mengikuti al-Quran. Wa ya. tasibu bihabli jamian walatfarroku. Ikuti Perpegang teguh dengan Al-Quran, jangan bercari bercari. Warna hafa surah itu mustaqiman fattabiu, walittabiu sabur. Ini jalanku yang lurus, kata Allah ikuti. Nampak dalam banyak ayat mengatakan tentang itiba, mengikuti Allah atiullah ati rasul. Ini konsep beragama yang benar. Jadi pernyataan tersebut itu menghancurkan, ya. Ya, menghanguskan satu salah satu prinsip yang sangat mendasar di dalam beragama berakidah ahli sunnah, dalam beragama dalam memeluk agama islam ini yaitu itibaul haqq nah, kerana itu ini jelas tidak bisa dibenarkan nah, ini sama pernyataan dengan kaum jahiliyah pernyataan dengan umat-umat sebelumnya yang menolak ajaran para nabi ya, walhasil apa yang terjadi Allah binasakan mereka. Ya, jika seorang ingin, ya, meraih kebahagiaan, dia ingin masuk surga, ingin sampai kepada ridho Allah, dia beribadah, berzikir, enggak ada jalannya. Semua jalan kesana itu buntu, ke surga untuk masuk surga semua jalan itu buntu. Sebagaimana di akhirat nggak ada jalan untuk masuk surga, jalan melewati sirat, nggak ada jalan yang lain, nggak ada alternatif yang lain. Sirat dibentangkan, ya, letakkan di atas neraka yang tipis, yang halus, yang tajam, licin. Sallallahu alaihi wasallam. Al ya. Gelap, nggak ada penerangan dan di seberang sana surga itu sedilwati wa imminkum illa waridwa naam wa imminkum illa waridwa ka'ana ala rabbika hatna maqdi semua so, kita akan melewatinya ya bagaimana untuk melewatinya agar cepat nanti ya kita berjalan melewatinya ya di dunia ini bergegas ada jalan di dunia ini itu akan bersambung sampai jalan ke akhirat sirat di akhirat apa itu syariat syariat Allah Ya, agama Allah, wa an hadzal siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. Nah, itu sirat membawa pada surga. Maka barang siapa yang bergegas mengikuti sirat yang Allah bentangkan di dunia ini, ya Allah turunkan. Dan Allah perintahkan kita untuk memohon hidayah untuk jalan tersebut, jalan tersebut 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Ya kebaran, siapa yang mengikuti dia selamat ada pun yang mengatakan, oh ini begitu nenek moyang kami, para leluhur kami kita terkatakan, subhanallah apakah mereka bisa memberikan manfaat, apa bisa menyelamatkan nanti, begitu sakaratul maut nenek moyang, panggil nenek moyang begitu selamatkan saya tatkala malaikat, mengkarnaknya bertanya, man nabi yuk kita jawab nenek moyangku begitu man nabi yuk siapa nabi kamu ikuti Berarti kalau tidak mengikuti Nabi Bisa akan menjawab Tidak bisa menjawab Apalagi nanti melewati sirat Maka Bergegaslah Pernyataan yang batil sebatil-batilnya Ya Pernyataan yang batil sebatil-batil Secara Syari Secara logika yang sehat Ya Karena itu hanya Itibaul ahwa Hawa nafsu Ya Bukan al-haq Nah Kendati di bumbu-bumbui Ya di nanti di, di label kaso label mungkin yang agak islami begitu ya mempertahankan budaya tradisi enggak benar agama itu bukan tradisi bukan budaya tapi syariat Allah Allah mengatakan summa ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amr fattabi'ha wa tatta la tattabi' ahwa ya alladziina la ya'lamun innahum lan yughna 'anka wa inadh-dhaliminna ba'dhuhum awli'a'u ba'dh wallahu aliyul Kata Allah, kemudian muhammad kami jadikan kamu wahai muhammad atas syariat min al-amr atas syariat dari perintah kami ittabiha ittabiha ikuti syariat tersebut ya jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang jahil ya karena mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kerana orang-orang yang zalim, mereka orang yang zalim, Mereka salingnya tolong menolong di antara mereka dalam kezaliman tersebut. Tapi ingat, Allah wali al-muttaqin, Allah walinya orang-orang yang bertakwa. Naam, memikirkan Allah wala. Baik, sekolah-sekolah atas jawaban al demikian untuk Bapak yang bertanya. Dan selanjutnya, kami beralih di lain pesan singkat, Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Muhammad yang berada di balik papan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, mengapa kita menyebut Allah itu adalah zat? Apakah maksud dari perkataan tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Jadi, kenapa dalam istilah ini kita sebutkan zat, ya? Kena sebagaimana kita maklumi bahawa, ya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menyebutkan, ya, memiliki dalam bahasanya nafsu, ya. dan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat, dan sifat kita tanyakan di mana, ya, sifat keberadaan sifat itu di mana? Jadi ini untuk memudahkan kita memahami masalah bahawa Allah yang maha, ad, maha maha besar, maha agung, ya, memiliki sifat dan sifat dan sifat itu ada pada diri Allah, ya. Maka dalam untuk memahami sebagai pendekatan dalam pemahaman istilah diri Allah tersebut kita angkat dengan zat Allah, karena diri Allah ada zatnya. Nah. Begitu. Karena mustahil, mustahil. Karena akal yang mengat, mustahil ada sifat tapi enggak ada zatnya. Ya. Mustahil. Maka itu. Jadi untuk pemahaman, ya. Dan untuk ya secara pendekatan, sebenarnya, para Ya. Sebenarnya hakikat masalah yang perlu kita pahami dahulu para sahabat Muhajirin wal Walansar, Abu Bakar dan yang lainnya, memang tidak ada istilah-istilah seperti itu ya pahami dengan baik kena mungkin Ahlul Kalam mengatakan loh lemah menambah istilah juga kan tidak ada Abu Bakar Allah, ini ada zat dan sifat tapi kita katakan bukankah Al-Quran penuh dengan sifat-sifat Allah Baik, tapi kenapa terjadi ulama salaf di dalam menjelaskan hal itu kerana ahlul kalam menggunakan logika mereka berusaha untuk mengingkari ya, mengingkari dan menolak dengan logika-logika mereka menolak sifat-sifat tersebut maka di sini, ulama as bangkit untuk menjelaskan dan membantah syubat mereka maka di dalam penjelasan tersebut pasti menggunakan istilah untuk bisa memahamkan kepada masyarakat, kepada umat ini loh yang benar ya yeah. bahawa Allah itu memiliki sifat kenapa demikian? karena kalau ada suatu yang kata mereka mawujud kan begitu wujud kata mereka, kan begitu sifatnya wujud, hidam, bakal, kan begitu ya eh, mustahil yang wujud, bakal tapi tidak ada zatnya tidak masuk akal dan setiap zat itu ada sifatnya Kena ala, Kalau hanya sekedar mengatakan ada, tapi tidak ada hakikat zatnya, tidak ada zatnya, itu hanya ada dalam logika saja, akal saja, bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi memkhayalkan, membayangkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, bukan. Nah, jadi ini, ya sebagai ungkapan yang terhadap jiwa Allah, ya, diri Allah, diri Allah Subhanahu Wa Taala, nafsu, nah, ya. maka. Muncul istilah zat tadi kini ada sifat. Kena sifat selalu ada bersama zat dan zat ceritai dengan sifatnya. Itu maksudnya. Nah, demikian Allah Wajah. Baik, ya shukran jazakallahu khairat as jawapan al Demikian dan selanjutnya kami berikan kembali kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi anda ingin bertanya langsung di 0218236543. halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa di mana? Alhamdulillah Jawa Timur Silakan. Ini Ustaz Bagaimana Kalau Hanya kepada Seorang Jawabnya Hanya Wallah Alam saja Tapi Tingkat Setelah itu Wallah Alam Hanya beberapa Kata saja itu Jadi Tidak Jadi Di posisi lainnya Tidak ada yang lainnya gitu. Hanya menyatakan Kepada Wallah Alam saja Apakah ada kesulitan jawaban yang Ustaz? Bagaimana kalau seperti itu, Ustaz? Wanjet Cahyaron. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan misal bisa disimak. Ya. Ya, terima kasih kepada hamba Allah yang di Jawa Timur ya. Ya. Sebagaimana yang ya, saya pahami dari pernyataan tersebut yaitu bila ditanya seorang ustaz kemudian menjawab Allahu a'lam maksudnya mungkin berkaitan masalah sifat begitu ya nah kalau itu maksudnya jadi ditanya tentang sifat apa maksudnya maknanya dia mengatakan Allahu a'lam ya maka kita katakan inilah madhab ahlut tafwid yang kita jelaskan tadi ya kalau maksudnya Allahu a'lam dia belum mengetahui kemudian dia akan mempelajari ya dengan keyakinan ya Maknanya diketahui Tapi mungkin saya belum mengetahui ini Dipelajari dulu Maka berarti menjelaskan akan Ya keterbatasan ilmu dia Bukan berarti Sifat tersebut Tidak dipahami Tapi kalau maksudnya Allah wa alam, memang Tidak ada cara Atau tidak bisa dipahami Ya tidak bisa dipahami Ini jelas keliru Tidak benar Inilah madhab Inilah akidah ahlul tafwid Apa itu ahlul tafwid? Ahlu Tafwid itu, ya, itu mereka mengatakan Allahu Alam, ya Allah yang mengetahui maksud dari sifat tersebut. Tadi kita terjelaskan dari awal sampai akhir sampai detik ini maknanya diketahui. Maka jika ada yang mengatakan Allahu Alam maksudnya tidak diketahui makna dari sifat tersebut ini jelas Akidah Ahlul tafwid yang menyelisih akidah Ahli sunnati wal jama' itu bukan Ahli sunnati wal jama' itu tafwid Bagian dari ahlul kalam Jadi kerentatan dari Ta'wil, nah begitu Jadi saudara dari ta'wil ini Ta'wil, tafwid Ta'atil ta ta itu semua ya Satu keluarga itu nah Demikian, Allahuakbar Ya Baik, syukurkan jazirullah Atas jawabannya Demikian untuk menanya yang berada di Jawa Timur nah, Ada pertanyaan, Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, pengingkaran Seperti apakah dalam hal Akidah asma wasifat ini Menjadikan seseorang Bisa kufur dari agama Islam dan seseorang juga tidak keluar dari agama Islam. Mohon penjelasan Ustaz. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, pengingkaran ya jenis apa yang menyebabkan seseorang ya bisa keluar dari Islam atau tidak keluar dari Islam? Artinya berkaitan dengan asma' wa sifat ini. Ya, pertama, ya, poin yang pertama saya fahami, secara prinsip, ini hukum secara umum, secara prinsip, mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan mengingkari sesuatu yang telah sahih dari hadis-hadis Nabi SAW, fahami dengan baik, saya ulangi, secara prinsip, secara hukum umum ya bahwa mengingkari sesuatu yang tertera dalam Al-Qur'an dan mengingkari sesuatu yang sahih dari hadis-hadis Nabi yang sahih ya jelas nyata itu merupakan kekufuran ini prinsip nah akan tetapi nah di sini ada penjelasannya Pahami dengan baik Kalau tidak memahami dengan baik akan keliru Nanti keluar pernyataan yang macam-macam dan lain Secara prinsip ya, Mengingkari Sesuatu yang telah nyata Telah jelas, telah ditetapkan oleh Allah Di dalam Al-Quran Dan yang telah Ditetapkan Rasul dalam hadis-hadis yang sahih Itu adalah perbuatan kufur Bukan pertanda ahlul iman Karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Falawarabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainhum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yuslimu tasliman maka demi Rabbmu mereka tidaklah beriman sampai mereka wahai Muhammad menjadikanmu sebagai hakim yang mengadili memutuskan perkara yang mereka perselisihkan Kemudian tidak ada dalam hati mereka haraj rasa tidak senang tidak setuju terhadap keputusan tersebut Yang ketiga mereka pasrah dan berserah diri kepada keputusan tersebut Qala subhanahu wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah telah memutuskan telah menjelaskan suatu hukum memutuskan suatu perkara ya, kemudian masih ada pilihan lain bagi mereka Ya'iladina amanu ati'ullahu ati'ur rasul awli'l-amri minkum fa'in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi wal-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal-yumil akhir Dzalika khairu ahsanu ta'wila Keluarga beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Jika kalian berselisih pendapat, bersilang pendapat dalam suatu perkara dalam urusan agama ini yang besar dan yang kejam segala masalah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman, beriman kepada Yamin Akhir itulah akibat yang mulia, yang terbaik dan ayat yang senada dengan hal itu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati dukhuna janna illa man abaa." Man ata'ani dakhala janna wa man asaa faqadhaa. Umatku semua masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu? Siapa yang mentaati rasul masuk surga yang tidak mentaati yaitu ya, enggan masuk surga. Perintah Rasul alaikum bis sunnati. Jadi kewajiban seorang mu'min mengimani ya, mengimani apa yang tertanam Al-Qur'an. Dan hadis mengingkari sesuatu yang tertalam Al-Qur'an hadis itu satu kufur. Itu secara prinsip. Lalu kembali kepada penyebab, ya, penyebab pengingkaran tadi. Apa penyebabnya? Nah, di sini para ulama menjelaskan ini hukum secara individual. Kalau secara umum seperti itu, tapi secara individual, individunya yang mengingkari apa penyebabnya? Apa alasannya? Kita dengar. Oh, mereka mentakwil, ditak'wil jadi ada subuhat di kepalanya ditak'wil apa subuhat Ahlul Kalam tadi subuhat mereka ini otaknya punya subuhat ada ya? uh, racun yang telah mengotori, yang merusak pikirannya apa itu subuhatnya Nih, akal akal yang telah rusak tadi kalau ditetapkan sifat berarti menyerupai makhluk kerana kita tidak memahami sifat kecila zahir yang kita maklumi dalam kehidupan nyata kita lalu jika demikian Allah tidak menyerupai makhluk kalau ditetapkan menyerupai Allah tidak menyerupai, berarti kesimpulannya tidak ditetapkan, dita'awil itu logika yang rusak tadi ta'awil ya, lesa kami selisih ya juga berdalil juga dengan Al-Quran, ini masalahnya. Laisa kami selesai, tapi dipotong, enggak diranjutkan. Laisa kami selesai, benar. Tapi ayat selanjutnya, lengkapi. Awasami'a ul-basir. Laisa kami selesai, tidak menyerupai sesuatu, betul, menafikan, ya mengingkari, tashbih. Tapi bukan mengingkari sifat. Awasami'a ul-basir, berarti menetapkan Allah, mendengar dan melihat. Berarti ada sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Tapi sifat pendengaran dan penglihatan tidak menyerupai lesa kami selisai. Maka kita katakan, <coughs> jika penyebab itu mentakwil, ada subuhat di kepalanya, dia mungkin terkontaminasi dengan teori-teori Ahlul Kalam. Atau jahil. Katanya belajar, tapi belajar tidak benar. Ya dia punya titil akademisi tapi ya titil, ya tidak memahami yang belajar akidah yang benar, dia baca akidah ke Alul Kalam bertahun-tahun ya, sampai selesai mungkin ya S1-nya, S2-nya yang baca akidah Alul Kalam tak baca Al-Quran tak membaca hadis tentang sifat-sifat Allah maka apa yang terjadi? pentakwilan nah, ada syubuhat Maka disinilah ahli-ahli ilmu mengatakan mereka tidak langsung memponis mereka yang mengingkari sebagian sifat atau mengingkari semuanya dari kalangan mu'atazila, ya dan ahlul kalam ahlul kalam yang mengingkari sebagian sifat mentakwi yang lain tangan ditakwil dengan kekuatan istiwa ditakwil dengan ya berkuasa, ya kan uh, turun Allah ditakwil dengan apa turun malaikatnya kata mereka perintah dan rahmatnya dan macam-macam takwilnya. Ya, macam-macam semuanya penakwilan batil. Jadi punya takwil. Makanya tidak dia para ulama tidak langsung memvonis mereka kufur kalau dikatakan ada takwil. Itulah penyebabnya kenapa ulama tidak memvonis ahlul kalam tadi keluar dari Islam. Mereka mengingkari sifat, -sifat Allah. Naam, mengingkari. Naam. Maka ulama mengatakan barang siapa mengatakan Al-Qur'an makhluk kufur. Tapi kenapa? Umam, e, kenapa? Imam Ahmad tidak mengkafirkan Ma'mun yang mengajak untuk Mengatakan, Quran itu makhluk Bukan mengatakan lagi, mengajak Sehingga terjadi fitnah yang luar biasa diuji, difitnah, ya, fitnah Di penjara Para ulama, termasuk Imam Ahmad Kenapa beliau tidak mengkafirkan ma'mun Kenapa ma'mun ini ada Ya, Orang-orang yang Orang-orang yang Di sekitarnya ring satu dan ring dua itu ahlul kalam kaum mu'tazilah jahmiyah mu'abtilah yang membisikkan racun-racun subuhat tadi kepada pemikir. maka terkontaminasi ma'amun makanya ma'amun tidak mengkafirkan Para ulama sepakat mengkala biana al-Quran makhluk kafir siapa mengatakan Al-Quran sebagai makhluk itu kafir ini hukum secara umum tapi dalam praktik ya Me menjatuhkan fonis ya, kufur tadi kepada individu ini membutuhkan syarat pertama dia itu ya, harus betul mengetahui betul yang mengetahui bahwa itu benar dia diingkari kemudian tidak ada syubhat di kepalanya dia tidak mentakwil ya, atau mungkin tidak terpaksa betul-betul pilihan dia maka baru fonis kafir itu jatuh pada dirinya jadi tidak semua yang terjatuh kepada pernyataan-pernyataan kufur, perbuatan kufur, bahwa hukum kufur itu ya terjatuh pada diri atau menimpa dirinya itu yang harus perhatikan. Jadi ini pembahasan tentang masalah uh, pengingkaran tadi. Jadi mereka tidak dikufurkan, tidak dikafirkan karena ada hukum, ada penjelasan yang harus dipahami. Kendati secara hukum umum itu adalah kekufuran, tapi kita semua sepakat yang mengingkari sifat-sifat terbejas merupakan kesesatan mereka digolongkan kepada ahlul bid'ah wal ahwa ahlul kalam dari kelompok mu'tilah karena itu yang mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Baik demikian wallahu aalam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ashadu an la ilaha illa anta stawfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh